Četvrtkom. Godina je 636. Bizanski car Heraklije, pobjednik nad Perizijancima, vladar koji je Konstantinopol, carski grad obranio od naleta Avara i Slovena, okuplja vojsku u onome što je ostalo od Bizanske Sirije. Godinu dana ranije Damask je otvorio vrata arapskoj vojsci koju je vodio Halid ibn Al-Walid. I Heraklij je iz Antiohije nadzirao okupljanje vojske koja je trebala preoteti Siriju od arapske vojske. Ratovi proti Perzije, Teavara i Slovena iscrpili su carstvo i Heraklij je teško skupljao vojsku. Arabski izvori navode da je car okupio oko 100.000 vojnika, ali ta je brojka prevelika. Heraklij je vjerojatno uspio okupiti između 15 i 20 tisuća vojnika. Vojska je održavala šarolikost carstva. Bilo je tu Bizanskih krka, veliki oded armenaca te kršćanskih arapa. Zapovjednik vojske bio je armenac Vahan. Šarolikost vojske bila je veliki problem. I to ne samo zbog mnoštva jezika kojim su govorili okupljeni odredi. Hugh Kennedy u knjizi Velika arapska osvajanja, kako je širenje islama promijenilo svijet u kojem živimo, piše. Bilo je i dubokih vjerskih i kulturnih razlika. Grci i Armenci došli su iz sjedilačkih, vjerojatno seoskih zaleđa i bili su naučeni živjeti i boriti se na povišenom planinskom terenu. Arapi s druge strane bili su nomadi, navikli na tradiciju mobilnog ratovanja. Sve su trupe došle iz kršćanskih sredina, ali i Armenci i kršćanski Arapi smatrani su od pravovjernih bizantinaca hereticima, koliko su te podjele stvarno ostavile traga na način na koji se borila bizanska vojska nije jasno, ali izvori su puni glasina o prebjezima, te o kršćanskim Arapima koji su prešli na muslimansku stranu tijekom bitke. Arabski izvori također govore o bizanskim vojnicima koji su u kako ne bi mogli bježati, ali to je priča koja se može naći u mnogim opisima osvajanja i koja se koristi kako bi slobodne i motivirane muslimane suprotstavila vojnicima njihovih neprijatelja koji su bili nalik robovima. Nema dokaza da je tako nepraktična ideja ikada ostvarena, iako ona može biti daleko sjećanje na praksu povezivanja štitova pješaka kako bi se napravio zaštitni zid. U vojski arapa muslimana bio je samo jedan trenutak koji je mogao poremetiti jedinstvo pobjedičke vojske. U kolovozu 634. umro je Abu Bakr, koji je vjera nadimak vjerodostajnji. Nakon smrti proroka Muhameda, je vjerno pratio i čijeg čer Aishu oženio, on je uzao titulu kalifa ili nasjednika Božjeg proroka. Za života Abu Bakr je za nasljednika drugog kalifa odredio omara. Vijesto smrti prvog kalifa stigla je u arapsku vojsku negdje u vrijeme osvajanja Sirije. Novi kalif Omar nije podnosio Halida ibn Bunal Valida, vojskovođu pobjedonosne arapske vojske. Halid je pozvan u Medinu kako bi se opravdao pred Omarom koji je bio na glasu kao strog, nepotkupljiv i pobožan. Na kraju je Omar zapovjedio Halidu da preda veći dio ratnog plijena i bogatstva koje je stekao u pohodima. Kad je Halid na to pristao, Omar mu je dopustio da se vrati vojsci. Više nije bio glavni zapovjednik, sada je to bio Abu Ubajda, u kojeg je Omar imao potpuno povjerenje, ali je Halid zadržao visoko mjesto u zapovjedništu Arabske vojske. Hugh Kennedy ste te priče izvlači zanimljiv zaključak – da je Bizanski zapovjednik dobio takav nalog, vjerojatno bi se pobunio i pozvao svoje trupe da ga proglase protu carem. Halid je bespogovorno poslušao kalifov poziv. Bizanska vojska okupila se za pohod u Homsu i nastupala je kroz dolinu Beka prema Damasku. Glavni grad Sirije napustila Arapska vojska i Bizanska je vojska ponovno ušla u grad. Nije se dugo zadržala u Damasku, krenula je na jug u potrgu za arapskom vojskom. U kolovozu 636. Bizanska vojska okupila se na Golandskoj visoravni. Tamo su se već stoljećima okupljale vojske kako bi konjica nahranila svoje konje, a pješadija se odmorila. Važna je bila i činjenica da je na Golanu bilo vode i za ljude i za konje. Na Golanu se okupila i arapska vojska koji su vodili Abu Ubaida i Halid ibn al-Walid. Mjesto gdje se dogodila bitka između Bizanske i arapske vojske ovako opisuje Hugh Kennedy. Rijeka Jarmuk teče cijela godine od visoravnih Avran do doline rijeke Jordan, južno od Galilejskog mora. Tijekom njezinog spuštanja u dolinu strmih obronaka ona je izdubila strmi s visokim liticama na obje strane. Na sivernoj strani rijeka se spaja s nizom manjih dolina, posebno Vadi Al-Rukad. Te strme gudure odredi bitke i pokazati se katastrofalnim zaporažene kada će oni pokušati pobjeći spoprišta bitke. Mjesto na kojem se odigrala bitka, između klanca Jarmuk na jugu i Golana na sjeveru, je u zemlji kamenitih brda, posuto i selima i farmama. Bio je to u stvari otvoreni prostor dobar za manevar konjice, ali su također drveće i stjene davali nekakvu zaštitu ljudima koji su skrivali ili spremali zasjedu. Bitka kod Jarmuka zapravo je niz sukoba koji su potrajali možda mjesec dana. Prvi je sukob bio u području Džabije. Nakon njega se arapska vojska povukla istočno od Dare. Nakon toga je uslijedilo razdoblje čekanja koje su ponekad prekidali manje okršaj. Bizanska vojska pokušala je to razdoblje iskoristiti da izazove podjelu u arapskoj vojsci. To je nije uspjelo. Krajem kolovoza 636. došlo je do odlučne bitke. Hugh Kennedy piše. Čini se da je prava bitka počela kada su muslimani simulirali povlačenje sa svojih položaja i navukli dijelove Bizanske vojske na težak teren gdje su im postavili zasjedu. Tijekom muslimanskog protunapada, Bizanska konjica odvojila se od pješadije i omogućila muslimanskoj konjici da počini veliki pokolj nad pješacima. Rečeno je da je Halid organizirao muslimansku konjicu u borbeni raspored kakav prije nije korišten, Podijelio je konjicu u malena odrede, velike između 36 i 40 ljudi, navodno kako bi se oni činili brojnijima u očima neprijatelja. Bizantinci su možda bili i uznemireni pješčanom olujom. Glavnina Bizantske vojske odbačena je na zapad i stješnjena između kreševitih dolina Vadil Rukada i Vadil Alana. Iza njih su bile litice klanca Jarmuk. Bilo kakva mogućnost povlačenja Bizanske vojske nestala je kada su arapske snage predvođene Halidom zauzele na Juriš stari most preko doline Vadi al-Rukad. Nakon toga arapske snage su na Juriš zauzele Bizanski tabor kod Jakuse, koji je bio na putu prema Galilejskom jezeru. Sada više nije bilo spasa za Bizansku vojsku. Hugh Kennedy piše. Kada je neprijatelj pokušavao iskoristiti prednost, bizanske snage dodatno su demoralizirale glasine da su kršćanski Arapi prebjegli muslimanima. Moral se slomio i bizantske snage izgubile su bilo kakvu povezanost. Postoji izvišta i o iscrpljenim i potištenim vojnicima koji su sjedili, omotani grtačima. Razmišljali o činjenici da nisu bili sposobni obraniti kršćanstvo i čekali smrt. Drugi su Natirani iz litice u stjenovite doline. Muslimani su uzeli vrlo malo zarobljenika. Nakon poraza kod Jarmuka, car Herakle je povukao se iz Antiohije u Edesu kako bi organizirao obranu sjeverne Mezopotamije i jugoistočne Anadolije. Nakon posjeta gornjem toku Eufrata krenuo je na put prema Konstantinopolu kojem nije bio deset godina. Neki kroničari tvrde da je tada Heraklije već bio senilan i dementan. On će umriti 641. godine, ali zato nema dokaza. Sigurno je to da je znao kakve su posljedice poraza koje je kod Jarmuka pretrpjela njegova vojska. Arabski kroničari usta odlazećeg Heraklija stavljaju niz oproštajnih govora. U jednoj verziji bizanski car kaže Mir tebi sirio, Kakva je to bogata zemlja za neprijatelja? Herakl je bio dovoljno priseban da zna da je padom Sirije izgubio bogatu pokrajinu i da su svi gradovi zapadno od Damaska otvoreni arapskoj vojsci. U nizu napada ona je zauzela strateški važne gradove poput Homsa unutrašnjosti ili Latakije, Sidona, Tira na obali Sredozemnog mora. Ali zauzimanje uzimanje jednog grada izazvalo je najveći potres. On nije bio strateški važan, a njegov se značaj nije mogao iskazati u vojničkim pojmovima. Hugh Kennedy piše. Postojao je grad čije je osvajanje bilo više od simboličkog nego od vojnog značenja, a to je Jeruzalem. Grad je imao veliki značaj za rane muslimane kao žarište njihovih molitvi kasnije kao mjesto s kojeg je rečeno je Muhamed počeo svoje glasovito noćno putovanje na kojem su mu otkrivene tajne neba. Jeruzalem s 6 šestoga stoljeća bio je cvatuće središte hodočašća i crkvene administracije. Čovjek koji je upravljao Jeruzalemom bio je nedavno imenovani patrijarh Sofronije. Bio je grčki crkvenjak, obrazovan i profinjen koji je gajio živi prijezir prema grubim beduinima. Za Sofronija pojava Arapa bila je znak Božijeg bijesa zbog grijehova kršćanskoga naroda. U žestokoj propovjedi onih je korio. Odakle se pojavljuju ratovi protiv nas? Odakle te brojne barbarske najezde? Odakle uspon Saracena protiv nas? Odakle takvo povećanje razaranja i pljačke? Kako nebeske ptice proždiru ljudska tijela? Saraceni, nastavljao je on, ustali su neočekivano protiv nas zbog naših grijeha, i poharali sve s nasilnim i životinskim nagonom i bezbožnom hrabrošću. To je Sofronije govorio kada su arapske vojske nadirale prema sredozemlju. Nakon bitke kod Jarmuka nije imao drugog izlaza nego priznati porez. Kalif Omar došao je u blizinu Jeruzalema 637. ili 638. godine. Tamu su mu u posjet došli pregovarači koje je poslao Sofronije. Hugh Kennedy piše do jeseni 637. Patrijarh je pristao kapitulirati, navodeći ipak jedan uvjet, da sam Kalif Omar osobno primi predaju grada. Tako je i bilo. U veljači 638. Kalif je ujahao u Jeruzalem. Bio je na snježno-bijeloj devi, ali njegova odjeća bila je otrcana i stara, u skladu s jednostavnošću s kojom je živio prorok. Sofronije je kalifa primio na Maslinskoj gori i bio je krajnje ljubazan. Sam ga je odveo na razgledavanje glavnih krčanskih svetišta. Tek kada je ugledao nedotjeranu, ali veličanstvenu figuru kako stoji u tišini na mjestu Solomonovog hrama, odakle, kako se vjerovalo, njegov prijatelj Muhamed uzašao na nebo, patrijarha je napustila samokontrola. Gledajte, promrmljao je, kako grozota pustoši, o kojoj je govorio prorok Daniel, stoji na tom svetom mjestu. Kalif Omar naložio je da se prema stanovnicima Jeruzalema dobro postupa i da se poštuju kršćanska svetišta. Kada je došlo vrijeme molitve, sofronije je predložio Omaru da se pomoli u crkvi svetog groba. Omar je to odbio i rekao patrijarhu da bi nakon toga muslimani pretvorili crkvu u svoje svetište i da bi ona tako postala nedostupna kršćanima. Ali činjenica da je Jeruzalem sad bio u vlasti Arapa muslimana izazvala je potres u kršćanskom svijetu. Pad Jeruzaleman je bio prvi takav događaj koji je naveo ljude u kršćanskom svijetu na pomisao da se dogodila prijelomnica. Da taj događaj nagovještava dolazak nečega velikog i nenužno dobrog. Kada je čuo za pljačku Rima 410. godine, sveti Jeronim, koji je tada upraveo samostanom u Betlehemu, izjavio je U jednom gradu cijeli je svijet stradao i Rim, nekada glavni grad svijeta, sada je grob rimskog naroda. Pod kraj desetog stoljeća u Europi nije bilo takvih značajnih događanja poput pada Jeruzalema ili pljačke Rima. Ali ljudi su svejedno osjećali nemir. Navršavalo se tisuću godina od rođenja Isusa Krista i činilo se da je svijet na prekretnici, da ide prema svom kraju ili novom početku. Govori profesor doktor Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pod kraj desetog stoljeća je 1987. godine došla nova dinastija na vlast u Francuskoj, zapadnoj Franačkoj, to su Kapetovići, to ističem zato što je i ta ideja milenarizma, odnosno hilijazma, bila osobito živa na francuskom području, tu da kako sama monarhija je bila u začecima vlasti, još sam vladar nije imao osobitoga utjecaja, bio je jedan od mnogih koji su pokušavali se nametnuti, bilo je dovoljno velikaša koji su se mogli ipak otrnuti bez većih poteškoća njegovoj čvršćoj kontroli, da kako nešto istočnije na prostoru današnje Njemačke, još od početka 60. godina 10. stoljeća, 1962. godine postojalo je obnovljeno Rimsko carstvo koje je sada imalo drugu osnovu, ono se nadovezivalo na tradicije carstva Karla Velikog, ali ipak je to bilo promijenjeno carstvo do duše istoga naziva. Sada je predznak ipak bio modernim rječnikom rečeno njemački i pripadnici te dinastije, Otonovske dinastije su onda sebe promovirali tom činjenicom kao glavne aktere u ondašnjim prilikama. Bilo je uvriježeno da Car ima i direktne ingerencije u Italiji, doduše u vremenu kada je Oton I uzao taj carski naslov, još su prilike bile krajnje nesigurne, naime čak može se prepostaviti da bi se i događaj malo drugačije odvijali da ondašnji papa koji mu je i dao taj carski naslov, Ivan XII, nije imao i poteškoća, unutarnjih poteškoća, s obzirom na to da je pripadao uglednome, ali problematičnome rodu tuskulskih grofova koji su od početka desetog stoljeća zagospodarili Rimom i imali niz kandidata na papinskom prestolju, međutim njihovi protivnici su ih redom žigosali kao nevrijedne i kao amoralne, i to je onda u kasnoj tradiciji se toliko uvriježilo da su rano novovjekovni crkveni autori crkveni povjesničari. Čak ta razdoblja, ta desetljeća u desetom stoljeću nazvali mračnim, desetličnom mračnim razdobljem, općenito mračnim vijekom, jer je papinstvo potonulo najdobje što je moglo potonuti. Pravo ime papi Ivanu XII. bilo je Oktavijan. Dobio ga je prema prvom rimskom caru. Oktavijan je bio nezakoniti sin vojvode Alberika II. od Spoleta, rođen je oko 937. godine u Rimu, gradu kojim je vladao njegov otac. Svoju vlast Alberik iskoristio tako što je malodjetnog sina dao proglasiti za papu, koji je uzeo onda ime Ivan 12. Alberikov put prema moći počeo je od 928. godine, kada je Marozija, čer moćnog rimskog senatora Teofilakta i supruga Mark Grofa Gvida od Toskane, izvršila udar proti pape Ivana X i njegovog glavnog zaštitnika Petra, Mark Grofa od Spoleta. Ivan je u kolovozu 915. vodio vojsku protiv Saracena, koju su prodali u Italiju i pobjedio ih u bici kod rijeke Gariljano. Ivan je za cara rimjena okrunio Berengara, kralja Italije, ali on je ubijen 924. I tada se papa Ivan X udružio s kraljem Italije Hugom, kako bi doveo pod kontrolu moćne rimske obitelji. To je zazvalo protu Marozije, koja je i sama bila moćna senatorica. Marozijni ljudi napali su Castel San Angelo, ubili Margrofa Petra i zatočili papu Ivana X. Godinu dana kasnije papa je ugušen prema nalogu Marozije, koja je postala vladarica Rima. Na papinskom prijestolju brzo su se do 931. izmijenila dvojica papa. Prvo lav šesti, onda i Stjepan sedmi. Maroz je onda odlučila za papu postaviti sina, kojeg je možda imala iz veze s papom Sergijem trećim. Taj je papa uzeo ime Ivan jedanestim. Richard Collins u knjizi Čuvari ključeva neba povijest papinstva piše Režim njegove majke bio je nestabilan. To je nju dovelo do toga da ponudi brak kralju Hugu, s carskim krunjenjem iz ruke njezina sina, kao sastavni dio tog paketa. Vjenčanje do kojeg je došlo 932. nije bilo popularno u Rimu. Posebno je bilo nepopularno kod njezina drugog sina Alberika, koji u prosincu predvodio pobunu i opsio Huga i Maroziju u kastel San Angelu, Kralj je pobjegao, ali Marozija je provela ostatak svog dugog života kao zatočenica sina, koji je pod titulom princeps postao neosporni vladar Rima sve do svoje smrti 954. godine. Ivan 11 nije dugo ostao na životu. Alberik II. zatočio ga u Lateranu i tamo je ostao do svoje smrti. Umro je krajem 935. ili 936. Izvori koji doduše nisu naklonjeni Alberiku, poput kronike koju je napisao Liudbrand, pišu da se Alberik prema Ivanu 11 odnosio kao prema robu. Alberika i njegovu vlast ovako opisuje John Julius Norveć u knjizi Apsolutni monarsi, povijest papinstva. Albarik je sada bio neupitni gospodar Rima, kojim će vladati sljedećih 20 godina. U cijelini mudro i dobro, uspješno se odupirući čak i sklapanjem braka s Hugovom kćerkom, pokušajima da se kralj Hugo vrati na vlast. Postavio je na prijestolje sljedećih petoro papa. Trojica su se prema njemu odnosila s poštovanjem koje od njih tražio, Prva iznimka bio je Stjepan Osmi, koji je nakon dvije godine poslušnosti nekako dospio u sukob sa svojim gospodarom. Što se zapravo dogodilo nije sigurno, ali malo je sumnja u to da je papa bio brutalno nakažen i da je umro od ozljeda. Zadnji od petorice bio je Oktavijan, Alberikov nezakoniti sin, koji je još uvijek bio maloljetan. Pogođen smrtnom groznicom u ljeto 954. starije dva 40 godina, Alberik se dovukao do oltara iznad grobnice Svetoga Petra, gdje je okupio vodeće Rimljane oko svoje samrtne postelje i natirao ih da prisegnu na kosti apostola, da će nakon smrti pape Agapeta II. izabrati Oktavijana za vrhovnog svećenika. To je bilo njegovo zadnje dijelo. vrijeme ima na 12. bit će jedno od najspornijih u povijesti papinstva. Doduše, uglavnom su o njemu pisali njegovi protivnici, ljudi bliski otun I i njegovim nasljednicima. U tim okolnostima bi se moglo reći se rodilo novo rimsko obnovljeno, rimsko carstvo na zapadu, međutim, u vremenu prijelaza iz desetog u 11. stoljeće prilike su bile sasvim drug na papinskom prestolju je i sjedio istaknuti učenjak i bivši učitelj ondašnjega cara, Otona Trečeg, Gerbert iz Orijaka, koji je uzeo ime Silvestra drugoga, jasno time pokazavši da mu je ideja oživjeti onakvu plodotvornu suradnju, kakva je prema tradiciji i prema legendi vladala između Konstantina Velikog i pape Silvestra prvoga, dakle, to je trebala biti simbioza između sacerdocija i imperija, između dakle duhovne vlasti, između carske vlasti i to je u mnogome i funkcioniralo zato što je o tom treći imao itekako poštovanje za svojeg bivšeg učitelja, a Gerber izorijaka iz je ipak znao da samo uz pomoć cara može provesti ono što je bilo relevantno, a to je da se crkva oslobodi različitih negativnosti poput Simonije, Nikolajetizma, svećiničkog braka. Dakle, to su teme i reforme koje su bile aktualne pod kraj 10. stoljeća, a svoju puninu su doživjeli upravo tijekom 11. stoljeća. Ljude Prand je rođen oko 920. godine i u 50. godina dugom životu bio i diplomati svećenik koji je napredovao do položaja biskupa Kremone. Rođen je u plemičkoj obitelji odrastao u Paviji, na dvoru Huga od Provance kralja Italije. Kada je Hugo umro 947. Ljude Prand je postao povjeljivi tajnik Berengara II. markiza od Ivreje i stvarnog novog kralja Italije. Kao diplomat, Ljutprand je bio poslan na dvor Konstantina VII. Porfirogeneta, Bizantskog cara. Kada se vratio s te misije, sukobio se s Berengarom, sada i okrunjenim kraljem, i nakon te svađe otišao u Njemačku, na dvor Berengarovog suparnika Otona, kralja Njemačke. Oton će Ljutpranda imenovati za biskupa Kremone. Kada je Berengar počeo pustošiti područje oko Rima, Ivan XII., onaj maloljetni sin kojeg je na samrti Alberic II. postavio za papu, pozvao u pomoć Otona. Ključan u povezivanju papi i njemačkog kralja, koji je gajio nade da će obnoviti carstvo Karla Velikog, bio je Ljude Brand. Oton je pomogao papi. Zauzbrat je 962. okrunjen za cara. Ali onda Ivan 12. postao problem. Ljude Brand će, pored karijere diplomata i biskupa, napisati ključne kronike za razumijevanje povijesti 10. stoljeća. O mjestu Ivana 12. u tim kronikama ovako piše Richard Collins. Prijetnja aktivnim carskim nadzorom ili petljanjem u poslove objašnjava okret Ivana 12. do kojeg je došlo 963. kada je uz prkos prisezi koju je dao Otonu godinu prije pozvao Adalberta, sina Berengarovog, u Rim. Ljudprand od Kremone pripisuje to čistom zlu. Papa Ivan mrzi najsvetijeg cara, Barkao što vrag mrzi svog tvorca. Brand tvrdi da je citirao pismo jedno od građana Rima, kada navodi papine seksualne ekscese, uključujući i onaj kada je postao tako opsjednut udovicom jednog od svojih službenika, da joj je dao najsvetije zlatne križeve i kaleže svetoga Petra, i kako je imao dijete s ljubavnicom pokojnog oca i vezu s njezinom sestrom. Rezultat je bio da je Lateranska palača, koja je jednom bila prebivalište svetaca, postala bordel kurvi. Hodočasnice su opisane kao neodlučne da uđu u Rim u strahu da ih papa ne siluje, dok su crkve, rečeno je, bile tako zapuštene da je kiša padala po oltarima i ljudi se bojali ući u njih da po njima ne padnu dijelovi građevine. Optužbe protiv Ivana 12. sadržavale su i tvrdnje da je zaredio džakona u staji, da je pod džakona kastrirao i ubio, da je sudilovo u paležu zgrada, da je pio vino iz ljubavi prema vragu, da se u javnosti pojavljivao u oklopu i da je za vrijeme kockanja za sreću zazivao poganske bogove. Otoni u studenom 963. sazvao koncil u Rimu koji je sljedeći mjesec svrdnuo Ivana i za papu postavio lava osmog. Kad je car Oton otišao iz Rima, Ivan je sakupio saveznike i na novom koncilu svrgnuo lava. U svibnju 964. Ivan 12 je umro, navodno u naručju ljubavnice. Oton je uspio slomiti pobunu kako Ivana, tako i Berengara. Kad je lav osmi umro, 965. car je za papu odabrao Ivana XIII. Novo izabranog papu opet su svrgnuli nezadovoljni rimljeni. Onda se Oton po treći put vratio u Italiju i zauzeo Rimu. U Italiji car će ostati sve do 972. S Ivanom XIII. počeće oporavak papinstva. Treba istaknuti da je u tome vremenu, dakle osobito tijekom 10. stoljeća, papinstvo bilo svedeno poneprije na Italiju. Još je izrazit utjecaj u izboru papa bio lokalnih aristokratskih kuća, dakle lokalnog Plemstva zapravo formalno, pravno, kako u tomu svjedočio ondašnji izvori, novoga papu je birao i puk narod Rima zajedno sa aristokracijom. Doduće, to je samo bila forma, zapravo zaista različite plemičke kuće su se borile za utjecaj. Nešto se naposljedku onda ponovilo na izmaku srednjega vijeka, dakle tijekom 15. stoljeća kada se isto papinstvo u biti bilo zatvorilo u Italiju, ali sasvim drugih razloga u koje sada nećemo ulaziti. U ovome vremenu, s obzirom na sučeljenost među tim razređitim grupama, čak se može činiti da i okolnost što je jedna plemička obitelj, dakle, već spomenuti tuskulski grofovi, preuzela prvenstvo i imala niz kandidata za papinski prijestup i to se čak prenijelo u 11. stoljeće, mogla donijeti i određenu stabilnost, međutim je problem bio u tomu što su njima neprestano osporavali takav prvenstveni status i teško je inače, i to se opet pokazalo u ovim kasnim razdobljima srednjega vijeka, bilo spojiti papama ulogu vrhovnog pastira koji mora imati duhovni autoritet koji počiva na vjerskom i moralnom djelovanju i kneževski status, jer napokon papa je bio ujedno i čelnik takozvane papinske države, iako papinska država zaista se oblikuje u punom administrativnom smislu tek tijekom 12. i 13. stoljeća, međutim zameci već postoje od ranije pape Dobivaju posjede od svjetovnih vladara, ponepri od careva. Tako je i već spomenuto Silvestar II. Dobio još i nekolicinu taljanskih grofovija u sklopu područja koje je kontrolirao direktno papa. Dakle, takvo što je onda pape stavljalo u nezgodnu poziciju. Osim toga, funkcija pape je bila žuđena. Funkcija, bez obzira na nečije podrijetlo, Naime, time ste automatizmom postali dio najvišeg ešalona vlasti u Srednjovjekovlju i što je najvažnije postali ste u duhovnom smislu glavni i jedini bitni autoritet u zapadnoj crkvi bez obzira na to što je bilo i onih istaknutih prelata u Zapornoj crkvi koji su se također pokušavali nametati. Dakle taj Problem je vidlji već tijekom devetoga stoljeća i ovisilo je u ugledu pape, je barem prema izvorima, besprekornosti, hoće li moći onda sebe i nametnuti kao nepobitan autoritet. U Europi s kraja desetog stoljeća, Oton prvi bio jedan od najznačajnijih vladara. Ne bez razloga ušao je u povijest s nadimkom Veliki. Svoju glasovitu knjigu, feudalno društvo, francuski povjesničar Mark Bloch, nakon uvoda, započinje ovim recima. Gnjev gospodnji provalio se pred vama. Posvuda samo opustili gradovi, srušeni ili popaljeni samostani, polja bez igdje i čega živoga. Svuda moćni tlače slabe i ljudi su nalik na morske ribe što se bez razlike prožiru među sobom. Tako su 909. na skupštini u Trali ugovorili biskupi remske provincije. Takvih je Jadikovka puna književnost 9. i 10. stoljeća, a isto tako povelje i odluke koncila iz tadašnjeg vremena. Pripisujemo u tom prikazu koliko god želimo velik dio pretjeranom zanosu, kao i prirodnom pesimizmu posvećenih govornika u toj temi, što neprestano odzvanja i koju uostalom potvrđuje toliko činjenica, ali neizbježno moramo prepoznati nešto drugo, a ne samo uobičajenu frazu. Sasvim je sigurno da su u ono vrijeme ljudi koji su znali vidjeti i uspoređivati, a naročito svećenici, morali osjećati da žive u pinjusnoj atmosferi nereda i nasilja. Ti reci nalaze se u prvoj knjizi feudalnog društva naslovljeno ih posljednje provale. Zadnja velika opasna provala koja je zadesila Evropu u desetom stoljeću bila je provala Mađara. Te provale dovele su i do onog osjećaja da se bliži kraj ovog svijeta. Te provale, barem njihovu najveću silinu, okončao upravo Oton I, čija je vojska kod Lehfelda ili Leškog polja u kolovozu 955. nanijela odlučan poraz mađarskoj vojsci. Oton je krunitbom za cara utemeljio ono što će biti poznata kao sveto-rimsko carstvo. S njima je i počela reforma papinstva, kojim će se okončati razdoblje takozvane pornokracije. Takva pozicija papinstva je još svoje podrijetlo vodila iz kasne antike, da kako da i carevima bilo stalo da u sebe imaju osobu koja može na taj način onda im pružiti potporu u ostvarenju vlasti, a osobito se osnažila nakon što je nestalo cara na zapadu jer je sada papa onda preuzeo tu funkciju zapravo i u svjetovnome smislu. Dakle, takva pozicija papinstva je bila dvoje s jedne strane on je zaista imao mogućnost i to se događalo slati i imenovati prelate u svim biskupijama u zapadnom kršćanstvu i da bi oni imali pravovaljenost, oni su morali primiti znakove svoga svečeničkoga, biskupskoga, nadbiskupskoga dostojanstva od samoga pape, ali s druge strane u praktičnom smislu, s odberom na to da su pape bili ipak orijentirani u ovom vremenu poneprije na Italiju ili na odnose s istočnim rimskim carstvom, odnosno s Bizantom, ali opet zato što je to bilo vezano za Italiju. Njihov utjecaj na zapadu nije bio tako izražen. Nešto veći je u svakom slučaju bio utjecaj kada su u pitanju bile nove države, kršćanske države koje su se pojavljivale u tome vremenu, dakle tijekom 9. i 10. stoljeća u srednjoj i istočnoj Europi. Tu je papinstvo također sebe nastojalo etablirati. Međutim, ukupno uzevši, trebalo je proći još neko vrijeme, dok nije papinstvo onda postalo, u punom smislu riječi, prihvaćeni autoritet ponovno. I to se dogodilo tijekom 11. stoljeća, osobito u prvoj polovici 11. stoljeća, i to se prenijelo da kako u kasnije vrijeme, zahvaljujući i znatnom utjecaju i samih careva, iako je u tom vremenu također bilo nevrednih papa koji su kupovali ili prodavali svoju čast, ali su se stvorili jako dobri uvjeti i do sredine 11. stoljeća papinstvo je bilo spremno za iskorak, tu su bili istaknuti pape kao što su recimo Leon IX, Viktor II, Nikola II i na posljedku najpoznatiji od papa u tome rano srednjevjekovnome razdoblju Grgur VII, koji su i papinstvo, a time je zapravo i zapadnu crkvu iznutra i uspostavili određene kriterije koje su onda morali i svi budući pape slijediti. Godina tisućita činila se kao trenutak kada će se ispuniti ono što je napisano u Ivanovom otkrivenju. Potom opazi Hanđela gdje silazi s neba držeći u ruci ključ bezdana i velike verige. On uhvati zmaja, staru zmiju a to je Džabao, Sotona, i sveza ga za tisuću godina, te ga baci u bezdan, koji nad njim zaključa i zapečati, da više ne zavodi naroda dok ne završi tisuću godina. Poslije toga on ima biti odvezan kratko vrijeme. Eskatološko učenje o tisućugodišnjoj vladavini Krista na zemlji nakon njegovog ponovnog dolaska nastalo je na temelju doslovnog tumačenja redaka iz Ivanovog otkrivenja. Nakon tisuću godina trebao je završiti svijet, nastupiti sudnji dan. Kada je trebalo nastupiti tih tisuću godina Kristove vladavine na zemlji? Možda tisuću godina nakon njegovog rođenja ili tisuću godina nakon njegovog raspeća? To eskatološko tumačenje naziva se hilijazam ili milenarizam. Prvo ime nastalo na temenju grčke riječi za tisuću, drugo po latinskoj riječi za tu brojku. Oko tisućite, ako je vjerovati dijelu kroničara iz srednjeg vijeka, milenaristički pokreti raširili su se uglavnom po zapadu Europe. Nalikovali su na flagelante, ljude koji su se bičevali u znak pokore. Falagelanti su nastali u 12. stoljeću u Peruđi, začetnik im je dominikanac Rajneri. Raširili su se po Evropi kada je kontinent zahvatio šok crne smrti, goleme epidemije kuge koja je harala po Evropi sredinom 14. stoljeća. Milenaristi su u Evropi nikli oko godine tisućite, kada se očekivao kraj ovog svijeta. Baš kada je sad bio spomenut flagelanski pokret, on jest izdanak također tih apokaliptičnih strujanja. Međutim, je u samom začetku onoga što se naziva milenarizmom ili i jedan istraživački problem koji se još vuče iz 19. stoljeća. Romantičarska historiografija je bez većih poteškoća unatoč maloči izvora, ustvrdila da je taj prijelaz ta tisućete godina zaista označila prekretnicu i da je strah od tisućljeća obuzeo široke slojeve stanovništva, glavni izvor i je zapravo jedini, tako eksplicitan i konkretan izvor ima još nekih, ali glavni izvor je kronika koju je pisao jedan francuski kroničar, klerik Rodolf Glaber, koji je zaista u svome dijelu ocrtao krajnje crnim tonovima prilike oko 1000. godine i ono što se još nastavljalo u idućim desetljećima. Treba imati također nešto na umu da nije samo 1000. godina bila ta godina stuboke promjene, nego i 1033. godina, zato što je 1933. prema tradiciji dob kada je Isus Krist stradao na križu i uskrsno, i tako se smatralo da onda je i ta godina relevantna. Dakle, romantičarska historiografija je prihvatila to kao činjenicu zaista da možete se reći, gotovo su ljudi drhtali i očekivali smak svijeta da će se dogoditi svaki čas, otprilike kao što Glaber piše. Promjena se u historiografskom poimanju dogodila potkraj 19. stoljeća, odnosno u historiografiji nakon Pariške komune kada su se i u političko ideološkom smislu dogodile velike promjene i historiografija je odgovorela onda, može se reći, pozitivistički da jednostavno je to poneprije fikcija srednjevjekovnih autora i da nije bilo takvih pokreta, niti uopće je moguće zamisliti takav utjecaj da bi neka ideja imala s na opće prilike. Takako postavlja se pitanje tko je diseminirao takvo znanje i tko je onda bio u prvim redovima da se ta ideja proširi i da je stanovništvo prihvati. To je i dugo vrijedilo i današnja historiografija također ima jednim dijelom poteškoća s tim što je premalo izvora konkretnih podataka koji bi mogli osvjetliti je li i u kojoj mjeri ta ideja milinarizam i hilijazam bio živ u tome vremenu. Fatimidi su muslimansko šitska dinastija. Njezin je u temeljitelji bio u Bajdulah al-Mahdi, koji je 909. godine predvodio vojsku koju je okupio u osvajanje Sjeverne Afrike. On je uzeo ime kalifa i tako je zazvao rastjep u muslimanskom svijetu. Njegov nasljednik al-Muiz je 969. osvojio Egipat i prenio prijestolnicu u Kairu. Na vrhuncu Fatimidi su vladali Sjevernom Afrikom, ali i Sicilijom i većim dijelom Bliskog Istoka. Kodine 996. kalif je postao Al-Hakim. On će na glas doći kao ludi kalif. Hugh Kennedy u knjizi Prorok i doba kalifata, islamski Bliski Istok od 6. do 11. stoljeća piš. Glavni na koje se oslanjamo nisu u cijelosti protu -fatimitski. I oni daju sliku nestabilnog psihopata koji vlada hirom i terorom. Njegova poremećena osobnost pokazala se u napadima na kršćane i židove i na najbliže sluge. Skoro svi, osim nekolicine koji su mu služili, bili su usmrćeni, obično iznenada i bez suda i objašnjenja. Ponekad cijele klase trupa i sluga palače, čak i obični ljudi, bili su u opasnosti od njegove osvetoljubive okrutnosti. Njegova ekscentričnost nije bila ograničena samo na ubojstva, Uveo je prehrambena pravila, uključujući zabranu alkoholnih pića, potočarke i riba bez krljušti, kao i takvih općih društvenih stvari kao zabranu šaha i ubijanje pasa. Al-Hakim Ludi Kalif dao je nalog da se 1009. godine razori crkva Svetog groba u Jeruzalemu. Taj je čin bio jedan od onih za koji se smatralo da navješćuje kraj ovog svijeta. Postoje neki drugi izvori, postoje neke druge kronike koje mogu ako se protumače na taj način pružiti još dodatne elemente tomu da se zaista nešto događalo. Ne bi na koncu imalo niti sasvim smisla da je Rodolf Glaber sve izmislio. Iako je on imao određen cilj u svoj kronici, on je pripadao one grupi klerika koji su poticali reformu koji su željeli da crkva bude oslobođena različitih negativnosti i onda s tim u vezi mu je bilo i tekako važno naznačiti koliko je bitno da crkva kao cijelina vjernika, ali još više pastiri te crkve, budu dostojni u svakom pogledu. Tako da je on možda imao i interes da pojača ono što je opisivao da se Događava li postavlja se pitanje s obzirom na to da se ipak obraćao čitateljstvu, dakle obraćao se kleričkim krugovima koliko bi to bilo svrhovito i koliko bi zaista imalo smisla da je izmislio nešto što nije imalo nikakve uporište u stvarnost. Stoga, ipak istraživači danas ne želeći preuviličavati ono što se može nazvati strahom od milenija ističu da je u pojedinim sredinama sigurno postojalo takvih gibanja osobito u francuskoj dakle u najrazvijenim regijama rano srednjovjekovne Europe koja je već sada ulazila u ono središnje razdoblje srednjega vijeka da kako nešto i u Italiji Poneprije, dakle, ta područja koja su stajala pod utjecem tih gibanja, očito su se ona nadovezivala na ono što je, kao što je već bilo istaknuto, postojalo u osnovu, već duboko ukorijenjeno u ljudima jer su oni dobivali svakodnevno na misiji informacije o onome što očekuje čovjeka u budućnosti iz same Biblije. Župnik je bio zadužen za to. Dakle, postojale su te informacije, postojale su te osnove koje su to omogućile, iako su onda prepoznali neki trenutak, treba imati na umu također da je crkva bila ta koja je mjerila vrijeme, dan je bio podijeljen na one ociječke koje su bili određeni crkvenom zvonjavom. Godina je pak bila podijeljena na crkvene blagdane i na godišnja doba. A onda kada se govorilo o tisućitoj godini i budući da je ona bila prisutna kao ideja u samoj Bibliji, dakle u knjizi otkrivenja, nije bilo teško onda s obzirom na svakodnevicu čak i poželjeti da se takvo što dogodi, da svi oni zli budu, kažnjeni, da svi oni dobri budu nagrađeni i da zavlada tisuću godišnje Kristovo kraljestvo koje će donijeti novo blagostanje. Mark Bloch nesavršenost u mjerenju vremena naziva samo jednim od simptoma rasprostranjenog nehaja prema vremenu u srednjem lijeku. Taj nehaj on ilustrira anegdotom iz jedne srednjovjekovne kronike koja je opisivala kako se u Monsu trebao održati sudbeni dvoboj. Jedan od boraca pojavio se u zoru, drugog nije bilo. Kako je vrijeme prolazilo, postavilo se pitanje je li prošao deveti sat, krajnji rok za dolazak drugog borca. Suci su pozvali svećenike, gledali su u sunce i nakon svog tog truda uspjeli su samo objaviti da je s obzirom da je očito podne prošao i deveti sat. Ploh piše kako se nama koji smo navikli živjeti očiju vječito uprtih u sat čini daleko ono doba u kojem je sud morao raspravljati i povesti izvide da bi se moglo saznati koja je doba dana. Sati dana u srednjem vijeku bilo je teško odrediti. Prolazak tisuću godina nije. A reci iz Ivanovog otkrivenja bili su i dalje izvor nade i strave. Govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest, filozofskog fakulteta u Zagrebu. Linaristički pokret helijastički nikad nije zamro. Tomu smo mogli ostalom svjedočiti i razmjerno nedavno, prije 21. godinu, oko 2000. godine, kada se jednim dijelom u sasvim drugačijim okolnostima informatičkim, ali s druge strane i zaista religijskim okolnostima opet oživjela i tekako ta ideja. Bilo je grupa, osipito onih vjerskih grupa koji su na marginama vjerskih, religijskih kretanja ili velikih religijskih sustava, koje su otvoreno dozivale i govorile kako evo, došao je trenutak smaka svijeta. Dakle, zaista nije zamro. Nije zamro zato što je kao i mnogo što ostao živjeti u tradicijama običnih ljudi i bio oživljen s vremena na vrijeme kada su se događale osobite krize više do duše nije imao taj baš pravi milenaristički iskaz u vezi sa samim datumom je da kako tisućita godina je prošla prošlo je 1030. Treća godina, nije se dogodio smak svijeta, ljudi su se, kao što je u oslom Rodov Glaber zapisao i vratili svojim starim navadama, međutim, želja za promjenom, ta eshatološka čežnja je i dalje bila prisutna, ona je onda se oživotvorila osobito sve više i više u mesijanskoj ideji tijekom 13. stoljeća, poput recimo ideja koju je iznio Joakim iz Fiorea. Dakle, jednostavno, svi ti pokreti su još bili ovdje. Bez nastojanja crkve da se oni sulpili, možemo čak reći i da je... I jedan razlog zašto imamo tako malo konkretnih informacija o tome što se događalo i do koje mjere je taj strah od tisućljeća bio živ još se neko vrijeme nastavljao na prijelazu iz desetog i jedanestog stoljeća, upravo okolnost što službena crkvena pozicija, klerička elita koja je bila zadužena za pisanje povijesti i onome vremenu, nije htjela da se uopće to Percipira kao relevantno, budući da je bilo krivo vjerno, jer su još i Sveti Augustin i dalji crkveni oci odbacili milenarizam i hilijazam kao nešto relevantno. Sluali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Šimun Miloš. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2021. Hrvatski radio, 2021. godina.